este constituită dintr-un mănânchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Lucrarea aceasta a fost încredințată de Duhul Sfânt Priotului Niculiță. După aceea, tot prin călăuzirea Duhului Cel Sfânt al lui Dumnezeu, prin voia și ajutorul lui, aceste meditații fiind preluate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați au fost prelucrate sub forma unor programe care se pretează transmiterilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi G039 se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 7 a capitolului 5 a epistolei lui Pavel către Galateni. Mai înainte de aceasta însă Haideți să citesc un scurt dialog dintre un student și un profesor de filozofie presupus fiind ateu. Profesorul acesta de filozofie, care la cursurile sale, ca și în particular, nu pierdea nicio ocazie de a ataca Biblia, a fost luat deoparte într-o zi de către unul din studenții săi care i-a spus... Nu vă gândiți, domnule profesor, că dumneavoastră dați prea mare importanță Bibliei încercând tocmai să o respingeți? Pentru ce nu o lăsați în pace? Pentru că ea nu mă lasă în pace, a recunoscut profesorul. Chiar așa, ce-l face oare pe tânăr sau pe vârstnic, pe cel învățat sau pe cel mai puțin învățat, pe acela care vrea să profite de viață, ca și pe acela care și-a făurit propriile sale idei în privința veșniciei, cel determină să-i fie frică? Judecata vestită de Biblie. Această judecată planează asupra tuturor bucuriilor omului. Ea osândește trecutul, tulbură prezentul și amenință viitorul. Însă, în loc să-și pune în ordine viața, Omul încearcă să se scuture de această mărturie sfântă, care este Biblia, ori să o contrazică sau chiar să-și bată joc de ea. În momentul acesta, când lucrez la înregistrarea lecțiunii G039, este duminică. Cu vreo câteva ore în urmă m-am întors de la biserica pe care o frecventez, unde, printre altele, S-a citit scrisoarea unei beneficiare a unui ajutor substanțial pe care biserica aceasta l-a trimis. Ajutorul a fost trimis unui oraș Japlin, din statul Missouri, oraș care se află la aproximativ 100 de kilometri părtare de Springfield, statul Missouri, unde locuiesc. În luna mai a acestui an, în anul 2011, Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați auzit deja a fost un mare uragan, o vijelie extraordinară acolo, vijelie care pur și simplu a măturat de pe fața pământului tot ce a întâlnit în cale pe o rază oarecare. Oamenii n-au rămas, aceia care au mai rămas, decât cu ce era pe ei. Astfel că bisericile din jur, desigur, au luat măsuri și au strâns ajutoare pentru a ajuta pe cei în nevoie. Această acțiune a început atunci în mai și se desfășoară încă și în prezent, suntem în luna noiembrie a anului 2011, când încă se trimit ajutoare. Biserica de la noi a trimis și ea un substanțial ajutor și astăzi s-a citit o scrisoare de mulțumire din partea unei persoane feminine din Japlin. Printre care, ascultați ce spunea, atunci când a sunat sirena și a anunțat pericolul uraganului, n-am găsit un alt loc mai bun să mă ascund decât în cada de baie. Dar în mai puțin de 45 de secunde, cada mea de baie zbura prin aer printre pomi care au fost pur și simplu dezrădăcinați și zburau și ei fantastic, mașini și acoperișuri, iar acolo... În cada unde mă aflam și eu, îmi luasem sfârșit de la viață, mi-am predat inima lui Dumnezeu. Apoi spune mai departe, doamna aceasta, crescusem într-o familie de creștini și aveam și eu de gând ca, vreodată în viață, să-mi predau inima lui Dumnezeu. N-am știut însă că o să vină în astfel de condiții momentul acela și chiar atât de curând. După aceea scrisoarea a continuat cu alte detalii, Da, într-adevăr așa e viața. Câte vreme toate sunt liniștite și bine, facem pe mari și pe tari ca profesorul acesta care ataca Biblia, amânăm și lăsăm că o să vină vremea și la asta, cum zicea femeia aceea. Nimeni însă nu știe ce l-așteaptă în clipa următoare. Femeia aceasta a fost un caz fericit, Dumnezeu i-a dat posibilitatea să-și predea totuși viața lui și după aceea, îngăduie Dumnezeu ca printr-un miracol, chiar așa a spus și femeia aceasta: E un miracol dacă astăzi mai trăiesc, dar uitați cum stau lucrurile. Pentru aceia care n-au făcut deocamdată întoarcere către Dumnezeu, Creatorul lor, și să stea de vorbă cu el asupra drepturilor lui de Creator asupra vieților lor, să afle că suntem vinovați toți ne-am născut în păcat și în fără de lege și că plata păcatului fiind moartea vor pieri pentru veci de la fața lui Dumnezeu, dar dacă astăzi primesc pe Domnul Hristos, vor deveni copiii lui și vor împărăți cu el, pentru toți aceia care nu vor să facă lucrul acesta astăzi, nu știu să spun nimic, dar s-ar prea putea ca Dumnezeu să le dea o ocazie ca femei acestea și să facă și ei lucrul acesta într-o cadă de baie. Știu eu, poate că nu au cadă de baie. Aici în Statele Unite este un obicei, cadă de baie este în poate 99,99% ,99 din case. Încă la noi românii mai sunt case fără cadă de baie și ai să spui, eu nu am cadă de baie, nu-i nimica, pentru aia e o troacă de porci în care să te duci numai să te ascunzi de fața lui Dumnezeu și n-ai să scapi nici acolo. Oricum, într-un fel sau altul, este un caz fericit, dar eu nu garantez la nimeni că ai putea totuși să te întorci la Dumnezeu înainte de a trece dincolo în lumea cealaltă. Altfel însă nu e nicio garanție pentru nimeni că dacă nu vrei astăzi să stai de vorbă cu creatorul tău asupra drepturilor lui și să afli astăzi calea pe care el a rânduit-o ca totuși să fii absolvit de vina păcatului, să știi atunci că în ziua veșniciei nu mai este nicio posibilitate, ci va trebui să plătești amar cu a fi alungat de la fața lui Dumnezeu pentru toată veșnicia. Nu te gândi că dacă n-ai auzit până acum așa ceva, nu este adevărat, e ceva pe care o spun creștinii și am auzit pe un, hai să zicem, bla bla bla la radio vorbind despre asta, am văzut o Biblie, am văzut biserici, dar nu poate să fie adevărat. Să știi că lucrul acesta se va întâmpla nu pentru că îți place să-l crezi sau nu, ci pentru că Dumnezeu este stăpânul la toate și într-o zi te va trage la judecată bine acum și întoarce-te la Dumnezeu și spune-i Doamne nu știu prea bine nu înțeleg prea multe dar oricum tu ești creatorul meu și aș vrea să stau de vorbă cu tine astăzi asupra drepturilor tale asupra vieții mele și atunci Dumnezeu îți va arăta mai departe ce ai de făcut. Doamne Dumnezeu Tată Ceresc te rugând să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte cu o cercetare serioasă a tuturor acelora care dăm ascultarea acestor gânduri, pentru ca toți cei care n-au stat de vorbă cu tine până acum să se întoarcă la tine, să primească pe Domnul Iisus Hristos, să-L urmeze în apa și apoi crezând în Evanghelie să rămână copii ai tăi, iar noi care suntem deja copii ai tăi, ajută-ne, te rugăm frumos, să trăim o viață demnă de numele de copii ai lui Dumnezeu, pentru slavata și fericirea noastră veșnică. Amin. Timpul trece, nu te întreabă Dacă vrei sau nu să treacă. El nu are cum să știe Dacă inima ți acă. seacă. Nu e vorba de o oră, ci de o clipă, Ca un vis când poți spune, Doamne Iisus, ia-mă Tu în paradis.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 Paradis. Trece timpul ca și carul, Tras de voi pe ulițuri de Milioane ani adună Dar continuă să zburde Mereu vechi și totuși tână în fără să scadă Te lovește fără milă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 să ți badă, nu vrea plânsul să ți Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 7 al capitolului 5 al epistolei lui Pavel către Galateni, care astfel glăsuieste: Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să nu ascultați de adevăr? Un mare pericol ne pândește pe toți aceia care alergăm pe calea adevărului acestei căi. Cine poate să ne taie calea adevărului? Minciuna. Această fică a diavolului urmărește de aproape și sub diferite înfățișeri pe copiii adevărului. Una din înfățișările ei este îmbrăcarea lucrurilor duhului în forme pământești. Galatenii care voiau să alăture lângă Hristos și unele lucruri văzute din legea Vechiului Testament, au fost abătuți de la adevăr. Lângă Hristos și lucrurile Duhului Sfânt nu trebuie să mai adăugăm nimic, căci totdeauna lucrurile adăugate înlătură cu totul pe Hristos din viața cuiva. Umblarea prin Duhul nu are nevoie de forme materiale. Chiar dacă în noul legământ sunt unele lucruri materiale, cum ar fi de pildă botezul și cina Domnului, Copilul duhovnicesc al lui Dumnezeu nu-și pune mântuirea în crederea în acestea când e vorba de mântuire. Mântuirea se primește prin credința în Hristos și prin umblarea sub călăuzirea Duhului. Viața în Hristos trebuie să treacă dincolo de materie în lumea adevărată a Duhului, lume care va rămâne veșnic. Și aceasta se poate numai dacă umblăm călăuziți de Duhul în toate împrejurările și să nu ne legăm inima de pământ. Să umblăm călăuziți de Duhul și când e vorba de a citi și a înțelege Sfânta Scriptură, adică să nu ne oprim numai la literă. Dincolo de literă este Duhul și viața. Să nu ne taie cineva calea adevărului legându-ne inima de vreun lucru material. Voi alergați bine, spune apostolul și apoi întreabă, cine va tăiat calea ca să nu ascultați de adevăr? În clipa când ochii și inima se îndreaptă spre lucruri văzute, spre vreo lege oarecare, spre vreun mănunchi de rânduieli și ceremonii, ca și cum acele ar fi adevărul care dă mântuirea, alergarea nu mai e bună chiar dacă râvna este înflăcărată. Galatenii alergau bine mai înainte, dar în clipa când s-au îndreptat spre lege, totul s-a dărâmat. Nu poți să asculți și de adevăr și în același timp și de icoana adevărului. Vine o vreme în viața credinciosului când orice simbol își pierde valoarea. Simbolurile sunt necesare numai până când ne duc la adevăr, la înțelegerea lui. După aceea, trebuie să le părăsim, pentru că am ajuns la adevăr. Niciodată însă nu trebuie să ne legăm inima de forme și de simboluri. Facă Domnul să înțelegem acest lucru și astfel nimeni și nimic nu ne va mai tăia calea. În versetul 8, apostolul Pavel, de fapt Duhul Sfânt prin pana apostolului Pavel, continuă să explice galatenilor, deci galateni 5.8. Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce va chemat. Vrea să le spună apostolul Pavel că înduplecarea celor care îi întorceau înapoi la lege nu vine din partea lui Dumnezeu. De altfel, așa cum am amintit, nu-i vorba de Pavel aici, ci de Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși le face cunoscut galatenilor că întoarcerea la lege, la ceremonii, la ținerea de zile, de mâncăruri și altele nu vin de la Dumnezeu. Teodoret al Cirului spune că însușirea lui Dumnezeu este de a chema iar a se supune este acelora care îl aud. Orice înduplecare spre forme văzute, spre legi și rânduieli, care nu țin de Duhul Noului Testament, nu vine de la Dumnezeu, ci de la om și de la diavolul. Așa cum am amintit de multe ori și o să mai amintim încă nu numai astăzi, în faptele apostolilor la capitolul 15, avem, hai să zicem așa, o dare de seamă a primului Consiliu Bisericesc care a fost ținut în epoca Noului Testament, cu prilejul unor tulburări ce s-au produs în biserica din Antiohia. Ce s-a întâmplat în biserica aceasta? A fost tulburată de niște iudei care voiau să-i oblige să se întoarcă înapoi la legea iudaică, spunându-le că dacă nu țin și legea lui Moise, nu pot fi mântuiți. Atunci, frații, fiind încurcați și neștii în ce să creadă, au trimis la Ierusalim, pe Pavel și Barnaba să facă cercetări cum stau lucrurile, trebuie sau nu trebuie să mai păzească și legea lui Moise. Hotărârile luate cu prilejul acestui Consiliu sunt scrise în Faptele Apostolilor, capitolul 15, din care eu voi da citire la versetul 22 în jos, cine dorește poate să citească tot capitolul.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 Acesta este, hai să-i spunem, decretul lui Dumnezeu, pe care ni l-a trimis prin Duhul Său cel Sfânt, înscris pe paginile sfinte ale Sfintei Scripturi, cu privire la felul cum se capătă mântuirea astăzi, deopotrivă, pentru evrei și neamuri. Nimic din vechea lege nu se mai adaugă, Legea a fost, așa cum a spus și Apostolul Petru, tot în capitolul 15 aici mai sus, legea a fost un jug greu pe care nici evreii dinaintea lor și nici ei nu l-au putut ține și de aceea mântuirea se capătă prin Harul Domnului Isus Hristos. Omul însă este așa de înclinat, spre forme, spre legi, spre lucruri văzute și pentru că n-a reușit să împiedice pe credincioși să vină la mântuire, caută acum pe calea aceasta să întoarcă la forme și la lucruri văzute. Se povestește despre Spurgeon, marele vestitor al Evangheliei din secolul al XIX-a, că predica într-o sară anume construită în Londra, unde încăpeau 10.000 de oameni, și că mereu schimba la adunării, spunând tuturor că face lucrul acesta ca nu cumva să creadă cineva că mântuirea s-ar primi pentru faptul că se respectă o formă sau alta. Mai sublinia și că via omului este aplicată spre forme, spre cele văzute, îndepărtându-se de lucrurile duhului, de adevărul care este dincolo de materie. Viclean mare este diavolul. Dacă nu poate să smulgă în întregime sufletul din Hristos, îi schimbă doar puțin direcția, îi sucește puțin carea spre lucruri și legi, așa zise bune. Dar orcât de bune ar fi legile și rânduielile religioase, când sunt puse alături de Hristos devin periculoase, mai periculoase chiar decât minciuna directă, decât păcatul pe față. În Înduplecarea aceasta, scrie aici Duhul Sfânt la Galaten 5.8, nu vine de la cel ce v chemat, adică de la Dumnezeu. Să fim atenți la cei care vor să ne înduplece spre altceva decât spre Hristos cel singur. Dacă îi ascultăm, Ajungem în starea galatenilor, fără pace, fără bucurie, fără Hristos. Și vai, câți sunt care umblă să înduplece sufletele spre legi, forme, religii și practici zise bune și necesare. Da, legea a fost bună, dar la timpul ei, în timpul Harului, Domnul Dumnezeu a înlăturat legea pe care omul n-a putut-o purta, și a adus harul Domnului Isus Hristos. A te întoarce la lege care a fost odată dată de Dumnezeu, înseamnă a schimba rânduiala lui Dumnezeu, al contrazice pe Dumnezeu că nu este destul harul, ci trebuie să ți și forme și el. ceea ce, așa cum am arătat limpede câteva minute mai înapoi, în faptele apostolilor este limpede prevăzut de Dumnezeu că în afară de Hristos nu mai trebuie nimic pentru mântuirea omului. La versetul 9 din Galaten 5, Apostolul Pavel atrage atenția că puțin aluat face să se dospească toată plămădeala. Aluatul este un simbol al păcatului. După cum puțină o travă strică o cantitate mare de lapte sau alte alimente, tot așa, și păcatul mic otrăvește întreaga viață duhovnicească a celui necredincios. Dar aluatul este un simbol al învățăturii false, învățătură care izvorăște din altă parte decât din harul lui Dumnezeu. Galatenii primiseră în vasul cu învățătura limpede a Evangheliei, alături de Evanghelie primiseră și învățătura legii, tăierea în iar aceasta le-a stricat toată viața în Hristos, le-a tulburat harul care se revarsă peste ei, le-a întunecat soarele mântuirilor. Ei primeau tăierea împrejuri, care nu era prevăzută în decretul lui Dumnezeu pentru vremea harului, pentru harul pe care îl primiseră. Nici o găduință nu trebuie să avem față de ceea ce știu că este străin de voia și de cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu vrem să pierim depărtați de fața lui Dumnezeu, căci, Puțin a luat, dospește toată plămădeala. Este cunoscută povestirea cu arabul care a îngăduit Cămilei să-și vure capul în cort pentru a se încălzi. După ce și-a vărât capul, s-a năpustit cu totul în cort, de l Așa se întâmplă cu cei prea îngăduitori cu păcatul, cu învățăturile străine de Noul Testament sau cu Duhul Lumii. Sfârșesc prin dărâmarea întregii vieți în Hristos. Cum spune misticul creștin Ava Dorotei, feriți-vă de a neglijat pe cele mici, păziți-vă de a le disprețui și pe unele ce sunt mici și neînsemnate. Ele nu sunt mici, nici neînsemnate. Ele nu sunt mici pentru că prin ele se formează o deprindere rea care duce la pierzare. Sau cum spune cântarea cântărilor 2 cu versetul 15, vulpile mici strică via. Diavolul vine întâi cu puțin aluat, cu o îngăduință mică în viața de neprihănire, cu o învățătură care ni se pare nensemnată, dar până la urmă micul sau puținul diavolului ne acopere întreaga viață și ne înghite cu desăvârșire dacă nu, de nu se mai cunoaște nici urmă din ceea ce a fost bun și curat altădată. Așa se întâmplă și cu viața individuală și cu viața de comunitate. Câte adunări duhovnicești n-au fost dermate, pentru că n-au vecheat la lucrurile, așa zis, mici sau puținul diavolului. Niciun compromis cu păcatul, cu duhul lumii, cu duhul legii sau cu învățături străine de cuvântul Harului lui Dumnezeu. Aceasta să ne fie deviza noastră ca să ne dovedim vrednici urmași ai Domnului Isus Hristos. În versetul următor, la versetul 10 în Galaten 5, Apostolul Pavel, de altfel Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel scrie Eu cu privire la voi am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel, dar cel ce vă tulbură va purta o sânda, cine ar fi el. Galatenii nu erau atât de vinovați cu privire la starea lor de robie în care ajunseseră, cât era vinovat cel care făcea această slujbă, acela care-i târâse în această stare. Este câte un tulburător, câte un misionar al unui duh străin de Duhul lui Hristos, câte un posedat de duhul legii sau duh de sectă care tulbură întreaga comunitate frățească. Și vai, ce o sândă va purta oricine ar fi el! Căci orice duh și orice învățătură care îndreaptă sufletele în altă parte decât spre Hristos, aduce tulburare și întuneric. Nu e nevoie să cunoști sau să studiezi mai în amănunt cât este de adevărată carea și învățătura a cuiva, ci uită-te la pacea sau tulburarea pe care o lasă în urma ei. Uită-te la propășirea duhovnicească a sufletelor care au venit în atingere cu această învățătură și te vei convinge. Dar mai ales după tulburarea care o produce. Dacă lipsește pacea dintr-o inimă, nu are nicio valoare cunoștința multă pe care a dobândit-o, nici mărturisirea cu gura. O inimă fără pace nu are adevărul, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, pacea este mama tuturor bunătăților pentru că ea este obiectul bucuriei și veseliei duhovnicești. Pacea este mama iubirii, legătura unirii și dovada limpede a minții curate, spune Petru Hristologul, învățător creștin din secolul 5. Iubiți ascultători, vă anunțăm la punctul acesta încheierea programului G039 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toate învățăturile minunate ale cuvântului Său Cel Sfânt, așa cum ne le-a lăsat pe paginile noului testament, să fie comoara fiecăruia de preț. Mulțumim lui Dumnezeu că în afară de Domnul Isus Hristos, de Harul Lui, de grija de a trăi strict călăuziți după cuvântul Lui, prin puterea Duhului Sfânt, în afară de aceasta nu ne-a lăsat nicio altă obligație, nicio altă lege, nu ne-a lăsat nicio altă rânduială. Singurele rânduieli pământești sunt cina și botezul. În afară de acestea, nu există nimic care să fie pus alături de Hristos în vederea mântuirii noastre. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia care se deschid să o primească pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin! Nuși v-a din v-ați un rod un rău sublim noi vrem să-ți dăruim. Iisus